Ve dveřích stálo něco. Byla tam trojnožka, za ní pár hubených nohou oblečených v černé a nahoře velká černá bedínka. Zpoza bedínky se natahovala jedna hubená černá ruka, která svírala něco jako malou misku, z níž stoupal obláček dýmu. – Tak týn, půty, moc pěkný, ozval se hlas za bedínkou. Světlo se tak skvěle otrášilo od trpasličích chelmic, že já jsem nedokázal odolat. Chledáte ikonografe? Jmenuji se o to šreklých. Ach, hm, a jste opravdu dobrý? zeptala se Sacharóza. Já jsem mistr temných komor. Neustále tělem pokusí, odpovídal oto a mám samozřejmě flástní sašisení a taky pístrý a pozitivní přístup. Sacharozo, sykl Mikuláš na léhově. No, pravděpodobně bychom vám zpočátku mohli dát takto denně a... Sacharozo, no, co je? Je to upír. Já proto co nejsilnějš, ozval se o to ukrytý pod černou rouškou. Je to tak jednotuché předpokládat, že každý, kdo má jíprfaldiš příšvuk, je upír. Neste se vám? Je všeci tolik tisíc lidí z jíprfald, kteří nejsou upírové. Mikuláš zmateně zamával rukou a pokusil se setřást ze sebe rozpaky. Máte pravdu, omlouvám se, ale víte, já tety? Jak se věci s chodou okolnosti mají, jsem upír. Ale kdybych byl přišel a řekl: Hello, old boy, hello, sweet little Annie Fanny, já vás postrafuju, já frajer na tadle ikonograf, tak bych rád tykofal tyhle pictures pro vás. Co byste asi řekli potom, no? No tak. To by nás dokonale zaskočilo, připouštěl Mikuláš. No, v té fašinoticce se praví příjme se, takže jsem to pofašoval za hotovou věc. A taky mám tohle. Hubená ruka s vystouplými modrými želami se pozvedla a svírala kus lesklé černé stohy. Och, vy jste podepsal slib? pozvedla Sacharóza obočí. V klupovním domě v ulici na Pitunku, oznámil jim o to triumfálně, a tam taky chodím každý tyten na společné setkání se zpěfáním a čajem a koláčkami a srdečnou konfersací o pozitivním posílení našeho Rozhodnutí, že už se budeme držet co nejdále od tělních tekutin. Absolut abstinence! Už távno nejsem nějaký chloupý nasoská. Tak co myslíte, pane Dobrohore? Obrátil se Mikuláš na trpaslíka. Dobrohor se poškrabal na nose. No, je to na vás! Jestli zkusí něco na mý mládence, tak bude mít co dělat, aby si našel vlastní nohy. Co je to za slib? Jedná se o jíbrvaldské hnutí umírněných, vysvětlovala mu Sacharóza. Upír podepíše smlouvu a odpřísáhne, že se odříká lidské krve, my tráfáme přednost tomu, když se říká slovo ská. Dobrá, odříkají se slova ská, to hnutí se stává nesmírně populární. Vědí, že je to jediná možnost, kterou mají. No dobrá, tak tedy platí, přikývil Mikuláš. Sám nevěděl, co si má o upírech myslet, ale odmítnout teď tohohle nově příchozího bylo jako odkopnout zbloudělé štěně. Vadilo by vám, kdybyste si své věci uložil do sklepa? Do sklepa? Rozářil se o to. To bude tip-top. Nejdříve přišli trpaslíci, přemýšlel Mikuláš, když se vracel zpátky ke svému stolu. Urážili je kvůli jejich pracovitosti a jejich výšce, ale drželi se při zemi, což pro ně nebylo nic těžkého, jak říkali někteří nelaskaví lidé, a prosperovali. Pak přišli trolové a jejich nástup byl o něco snažší, Protože lidé většinou neházejí urážkami ani kamením po tvorech přes dva metry vysokých, kteří k tomu, aby vám to mohli oplatit, nepotřebují kamení, protože jim stačí vlastní pěst. Pak ze skříně vylezli zombí. Pode dveřmi se vplížil jeden nebo dva vokodlaci. Skřídci se integrovali velmi rychle navzdory špatnému začátku, protože byli tvrdí, silní a podvést je bylo ještě nebezpečnější, než podvést trola. Trol vám alespoň nedokáže vyběhnout nahoru nohavicí. Tolik lidí zase nezbývalo. Upíři to prostě nedokázali. Nebyli společenčtí, dokonce ani mezi sebou ne. Nemysleli dohromady jako rasa byly nepříjemně strašidelní a nikde neměli obchody se svými specializovanými potravinami. Teď konečně některým z těch bystřejších začalo docházet, že jediná možnost, jak docílit, aby lidé akceptovali upíry, je přestat být upíry. To byla sice obrovská cena, kterou bylo třeba zaplatit za společenskou přijatelnost, ale možná ne zase tak velká, jako když vám někdo vrazil do srdce dubový kolík, usekl vám hlavu, nadspal do úst hlínu, tělo spálil, popel nasypal do nejbližší řeky a hlavu zahrabal na křižovatce. Život nabivtecích Latartar zas nebyl tak špatný, když jste toho porovnali se smrtí kolíkem o Natural. Je třeba upozornit, že každý, kdo se začal živit syrovými stejky z angmorporských jatek, se vrhl do života plného nebezpečí a vzrušení, který musel uspokojit i náročného dobrodruha. Ehm, no, myslím, že bychom se konečně všichni rádi podívali, koho to vlastně zaměstnáváme, řekl Mikuláš nahlas. O to se velmi pomalu vynořil spod černé plachetky. Byl hubený, bledý, a na očích měl oválné tmavé brýle ve slabých drátěných obroučkách. V ruce stále sbíral kus černé stuhy, jako kdyby to byl nějaký talisman. A on to svým způsobem skutečně talisman byl. No tak, nebojte se, my vás nekousneme, povzbuzovala ho Sacharóza. Takový dobrý skutek si zaslouží o plátku, he? Už klíbil se Dobrohor. To bylo trochu nechutné, pane Dobrohore. Ohradila se Sacharóza. To já jsem taky, Přikývl trpaslík a obrátil se zpět ke své práci. Důležité je, aby každý věděl, kde je čím místo. Nepůjtejte ozval se o to. Já jsem kompletně reformovaný, ujišťuju vás. A čeho vy chcete, abych vám dělal ty chlec ty oprázky? Novinak. Schrnul věc lakodicky Mikuláš. A co jsou tu ty novinky? Novinky jsou. Novinky jsou to, co tiskneme na papír. <totitelní> A co si myslíte o tomhle? Ozval se ode dveří rozemátý hlas. Mikuláš se otočil. Přes vrše klepinkové krabice na něj zíral děsivě známý obličej. Dobrý den, pane zimovale. – Sacharazo, myslíš, že by se mohla ujmout pana? – Byl příliš pomalý. Pan Zimoval, muž toho druhu, který si myslí, že chechtací pytlíky posledním výkřikem zábavního průmyslu, nepatřil k lidem, kteří by dovolili, aby jim chladné přijetí stálo v cestě. Dneska ráno jsem kopal na zahrádce a našel jsem tam tenhle pastyňák. Ho, ho, ho, hned jsem si pomyslel, ten mladý muž v těch novinách se umlátí k smrti, a že uvidí. Tedy moje stará se smije asi ještě teďka. A... K Mikulášově hruze sáhl do krabice. Pane Zimovale, já si vážně myslím, že jenže ruka se stále zvedala a olepenku zevnitř něco zaškrábalo. Vsadím se, že tuhle slečinka se taky ráda tropec je že jo? Mikuláš zavřel oči. Slyšel, jak se Sacharo za prudce nadechla. Pak řekla, no tohle je vážně jako živý. Mikuláš otevřel oči. Aha, on je to nos. Oddechl si s úlevou. Pastyňák s takovou pokřivenou tváří a obrovským nosem si ty? Abych udělal obrázek, Ozval se o to. Jasně, přikyvoval Mikuláš opilý úlevou. Udělejte nám velký obrázek pana Zimovala a jeho úžasného nosatého pastyňáku. O to, vaše první zakázka. Ano, jen do toho. Pan Zimoval se rozářil. A neměl bych ještě zaběhnout domů pro tu mrkev? ne zvolali Mikuláš a Dobrohor jedním zděšeným hlasem. Chci ty ten oprářit i chnit? Zeptal se o to. No jistě, čím dříve pana Zimovala propustíme, tím dříve se bude moci na své zahradě porozhlédnout po další úžasně veselé zelenině, že, pane Zimovalé? Co to bude příště? Fazol s ušima? pak která vypadá jako brambor? Růžičková kapusta s velkým chlupatým jazykem? – Chcete ten oprázek hned tady a teď? Ujišťoval se o to a z každého jeho slova čišela nezastíraná úzkost. – No hned teď, jasně. Oh, – fakt je, že tam mám jeden zajímavý tuřín, do kterého vkládám velké naděje, začal pan Zimoval. – No dobrá, kdybyste se láska fětíval tímhle směrem, pane Zimofale, Řekl Oto. Stoupl si za ikonograf a odkryl čočku. Mikuláš pohledem zachytil skřeta, který s napřeženým štětcem krátce vykoukl ven. Pak Oto pozvedl jednu ruku do výše ramene. Držel v ní klícku na delší hulce. V klíčce podřimoval vykrmený salamandr. Oto položil jeden prst na spoušť, po jejím stisknutí dopadne salamandrovi na hlavu malé kladívko, kterého udeří právě tak, aby se rozřil. A teď úsměv, prosím. Počkejte, ozvala se v tom okamžiku sacharóza. Může do opravdy? cvak. Salamandr splál a zaplavil místnost ostrým bílým světlem a temnými stíny. Oto vykřikl, padl na podlahu a rukama si svíral krk, Pak vyskočil na nohy. Dosel se, sípal, oči mu lezly z důlků, kolena se podlamovala. Na nejistých nohou se potácel místností sem a tam. Pak klesl na židli za stolem a bezcílně tápajícíma rukama smetl většinu papíru z desky na podlahu. Ach, ach, pak zavládlo vyděšené ticho. Oto vstal, upravil se kravatu a oprášel se. Teprve pak zvedl oči a rozhlédl se po polokruhu vyděšených obličejů. Na co? zeptal se chladně. Na co tak síráte? To je prostě normál reakce, to je všechno. Já na tom pracuju. Světlo ve všech potopách je můj fašeň. Světlo to je můj plátno a stín, to je můj štětec. Ale silné světlo vám přece obližuje. Nedala se odmít sacharóza. Všem upírům obližuje silné světlo. Jo, je to trochu nepříjemné, ale co naděláte? A tohle se vám stane pokaždé, když děláte obrázek, zajímal se Mikuláš. To ne, v občas je to mnohem horší. Horší? No já... Někdy se rozpadnu na práh, jenže co nás nezabije, to nás posílí, že? Posílí? Samošej mě! Mikuláš zachytil Sacharozin pohled. Ten pohled říkal vše. Najali jsme ho, máme snad to srdce ho teď vyhodit a ne, aby tě napadlo dělat si legraci z jeho přízvuku, dokud tvoje ibrvalčtina nebude opravdu velmi kvalitní, rozumíme si. O to upravil ikonograf a založil do něj nový přířez papíru. A teďka zkusíme to ještě jedenkrát, oznámil rozjařeně. A při tento pokus se půtou smát všichni. Přicházela pošta. Mikuláš byl zvyklý na to, že dostává jisté množství dopisů, obvykle od příjemců jeho novinkových dopisů, kteří si stěžovali, že jim zapsal dvouhlavého obra, smrtelnou epidemii a déšť domácích zvířat, tedy zajímavosti, které podle toho, co slyšeli, byly v nedávných dnech k vidění v Angmorporku. Mikulášův otec měl rozhodně pravdu alespoň v jednom, a to když tvrdil, že lež oběhne svět dřív, než si pravda stačí obout boty. A bylo úžasné, jak lidé chtěli těm lžím věřit. Tahle pošta byla jako, jako když zatřesete stromem a všechny ořechy se najednou sesypou na zem. Několik dopisů poukazovalo na to, že v minulých letech už byly chladnější zimy než je ta letošní, ale ani dva z nich se neschodly na tom, v kterém to bylo roce. Jeden z nich si stěžoval, že zelenina už zdaleka není tak legrační jako dřív, zvláště porky ne. Pisatel dalšího dopisu se dotazoval, co má těch zlodějů v úmyslu udělat s nelicencovaným zločinem ve městě. Další dopis tvrdil, že za všechny zlodějny ve městě mohou trpaslíci, že by bylo třeba je vyhnat z města a už nikdy je tam nepouštět, aby nemohli okrádat poctivé lidi o výsledky jejich práce. Dejte tam titulek dopisy a otiskněte je, řekl Mikuláš. Dejte je tam všechny s výjimkou toho o trpaslících. Ten zní, jako kdyby ho napsal pan Větroměj, nebo můj otec, ale ten by alespoň nenapsal odkrádat, a poctivejch lidůch a taky by to nepsal Ingoustovou tuškou. A proč ten dopis ne? Protože je útačný a pomlouvačný. Jenže někteří lidé tomu doopravdy věří. Nedala se odbít sacharóza. S trpaslíky bývá opravdu dost potíží. No to je možné, ale stejně ho neotiskneme. Mikuláš přivolal do Prohora a podal mu dopis. Trpaslík si ho mlčky přečetl. Jenot dejte, zabručel nakonec. Naženete místo, Udělávám pěkných pár cicer. Poznámka. Dobrohor tady myslí na výšku sloupce. Cicero je základní typografická míra, která se skládá z 12 typografických bodů, což odpovídá velikosti zhruba 4,513 mm. Dříve se v typografii počítalo v podstatě jen v tomto systému. Existovala a jistě ještě existují kovová měřítka, cicerátka, s jejichž pomocí se měřilo. Někteří starší typografové byli na ten systém tak zvyklí, že měli potíže s odhadem v centimetrech. Moje přítelkyně typografka mi když se vyprávěla, jak šokovala prodavačku v obchodě s textilem, když chtěla 50 cicer toho hedvábí na šálu. Lidé proti němu budou protestovat, vrtěl hlavou Mikuláš. Výborně, dejte tam i ty jejich protesty. Sacharosa si povzdechla. No, asi je budeme potřebovat, Mikuláši. Dědeček říká, že ani jeden z příslušníků cechu rytců nám nevyryje jedinou ikonografii. A proč ne? Můžeme si dovolit zaplatit jim požadované ceny? Nejsme členy cechu, všechno se to začíná komplikovat. Řekneš to Otovi? Mikuláš si povzdechl a přešel k žebříku do sklepa. Trpaslíci používali sklep jako ložnici, protože byli všeobecně spokojenější, když měli nějakou tu zem nad hlavou. Otovi dovolili používat jeden vlhký kout, který si oddělil starým prostěradlem přehozeným přes šňůru na prádlo. Strávím tě, Mikuláš! Zahlaholil upír, který právě přeléval jakousi na první pohled velmi škodlivou kapalinu z jedné láhve do druhé. Musím ti říct jednu věc, začal Mikuláš. Jak se zdá, tak bohužel neseženeme nikoho, kdo by nám beril tvoje obrázky na desku. Nezdálo se, že by to upíra nějak vyvedlo z míry. Já, já o tom taky přemýšlel. Říkám to moc nerad, ale jinak to zatáhle situace asi nepůjde. Žádný problém, Mikuláš. Vždycky se najde nějaká cestička. Jo, ale jaká? Já hryt neumím, ty ano. Ne, ale my všechno tiskneme jenom v černé a pílé parfě, že jo? A papír je pílej, takže my vlastně všechno tiskneme černě, ne? Já se ti fal, jak trpaslíci dělají ty písmena a všude leží spitky toho jejich kofu a tak jsem zkusil, ty víš, jak rýdci leptají větší plochy kyselinou? No, to vím. No, takže jediná věc, co já teď potřebuju, je naučit skržety malovat kyselinou. Pak konec problému. Jak to stačí divou? To chtělo trochu myslet, ale řekl bych, že i na tu mám. To chceš říct, že bys dokázal přinutit skřety malovat obrázky přímo na tiskovou desku? No jo, je to jeden z těch nápadů, které jsou naprosto jasné, když o tom začneš pořádně přemýšlet. O to vypadal téměř roztouženě. Já o světle ufašuju poršát, fášně poršát. Mikuláš si matně vybavil, jak kdysi slyšel někoho říkat, že jediný tvor nebezpečnější, než upír posedlý touhou po krvi, je upír posedlý touhou po něčem jiném. Všechno to pedantické, přímočaré a jednostranně zaměřené úsilí které mělo obvykle posloužit k tomu, aby upír našel osamělou mladou ženu, jež si na noc otevírá okno v ložnici, se soustředilo na jiný zájem, a to s nemilosrdnou a horlivou výkonností. Ehm, a proč potom potřebuješ pracovat v temné komoře? Zkřetit mu přece nepotřebují, ne? Fíš? To je kvůli mojím pokusům, odpověděl mu otopišně. Fíš, ty že nové pro ikonokrav pute fotokrav, to ze starého slova v latáčtině, fotus, které znamená poskakovat jsem sem a tam a poroučet všem okolo, jako kdyby vám to místo patřilo, skočil mu do řeče Mikuláš. A vidím, že to znáš, Mikuláš přikývl. Vždycky o významu toho slova přemýšlel. Abys vchétěl, tak já teď prácuju na obskůto kráfu. Mikuláš nakrabatil čelo. Jak se zdálo, bude to dneska pěkně dlouhý den. Vyrábět obrázky s pomocí tmy? Pokusil se. S právou temnotou, abychom byli přesní? Vysvětloval o to a do hlasu se mu pomalu vkrádalo vzrušení. To není jen nebrší tomnost světla, to je to světlo na té druhé straně světla. Možná bys tomu mohl říkat, ší fatma, nefitíme ji, ale skršeti to tokášou. Věděl si, že i brval pozemní ten úhorš, ta rypa, co je na suchu ve chlubokých jeskyních, Vždycky fitá veliký blesk světla, když ho někdo vystráší. Mikuláš vrhl pohled k veliké skleněné nádobě na polici. Na dně byly stočeni dva velmi odpudiví, nezdravě bílí a článkovaní tvarové. A ty myslíš, že to bude fungovat? No, já myslím, že by mělo. Potrž tohle minutku. Víš, už bych se měl vrátit Nepůjtej to trvat ani v težinku. O Oto opatrně z nádoby vytáhl jednoho z úhořů. Položil ho do klícky, na níž obvykle se dával salamandr. Pak opatrně namířil jeden ze svých ikonografů na Mikuláše a kývl. Jedna, tvá, drší? hů. Pak nastala hebká a tichá imploze. Kratičký okamžik během nějž se zdálo, že byl celý svět stlačen do malého prostoru, zmrazen, rozdrcen na množství malých ostrých střepů a vtlučen Mikulášovi do těla. V mnoha směrech měl Mikuláš ze slova skvělou grafickou představivost. Pak se sklepní temnota vplížila zpět. To bylo, to bylo velmi podivné, řekl Mikuláš a zamrkal. Bylo to jako kdyby mi tělem prošel někdo velmi studený. No, o temném světle bychom se mohli naučit mnohem víc. Teď, když jsme za sebou nechali naši nechutnou minulost a napůl se vnožili do naší jasné budoucnosti, kde nebudeme myslet celý ten tokola a paržát na kaslovo, furt Beach. Prohlásil o to, zatímco se zabýval ikonografem. Velmi pozorně si prohlédl obrázek, který skřet namaloval a pak obrátil pohled k Mikulášovi. No nic, takže zpátky k peknu prknu a pichom se tak koricky fichatřilí. Mohl bych se podívat? Toupí mě fetlo do velkých rozpaků, Odpověděl o to a položil si na provizorní pracovní stůlku slepenky. Poršát tě, dám ty věci špatně. Hm, ale já bych. Pane ze slové, něco se děje. To vykřikl rok, jehož hlava se objevila nad okrajem otvoru. A co? Něco v paláci někoho zabili. Mikuláš rychle vyšplhal po žebříku. U stolu seděla silně pobledlá Sacharóza. Někdo spáchal atentát na veterinary ho, pokusil se zažertovat Mikuláš. Ne, to ne, odpověděla rozpačitě Sacharóza. Ne, tak docela. Otož Reklich zatím dole ve sklepě zvedl ikonografii vykreslenou za temného světla a znovu se ji pečlivě prohlédl pak po ní několikrát opatrně přejel dlouhým nechtem, jako kdyby se pokoušel odstranit nějakou nečistotu. To je ale potifné, zašeptal. Skřet si to nevymyslel. Nemohl si ani představovat, že to vidí. Skřeti neměli představivost a nevěděli, co je to lhát. zřívavým pohledem se rozhlédl po temném sklepě. Je ta Někto? Chraje si, ty, někto s náma na fačku. Sám byl rád, že mu nikdo neodpověděl. Temné světlo. Ach bože, o temném světle existovalo mnoho různých teorií. O to? Zvedl hlavu a obrázek spěšně zasunul do kapsy. Ano, Mikuláš? Seber si své nádobíčko a pod se mnou. Lord Vetinary někoho zabil, alespoň se to říká. Ale podle mě to nemůže být pravda. Mikuláševi se občas zdálo, že celá populace Ang Morporku je vlastně jen jediný dav, který čeká na příležitost ke srocení. Obvykle byl slabě a stejnoměrně rozprostřen přes celé město jako nějaká obrovská améba. Jakmile se však někde něco stalo, stáhl se kolem onoho místa jako buňka kolem potravy a ulice se naplnily lidmi. Teď Daf narůstal kolem hlavní brány paláce. Bylo vidět, že se sratil zcela náhodně. Hlouček lidí přitáhl pozornost dalších lidí a začal se zvětšovat. Změnil se v mnohem větší a propletenější skupinu. Začaly zastavovat vozy a káry, aby voskové zjistili, co se děje. Neviditelné zvíře začalo růst. U brány stály na stráži členové hlídky a ne palácová garda, jak bylo obvyklé. To byl problém. Puste mě dovnitř, jsem hrozně zvědavý. Nebyla pravděpodobně ta pravá žádost, která by zaručila úspěch a postrádala sebemenší špetku autority. Proč nejte mi to vnitř, Tal se o to. No protože to, co stojí u brány je seržant váška, vysvětloval mu poněkud nelogicky Mikuláš. Aha, trol, moc chloupí. Ale nedá se jen tak ošidit. Obávám se, že mu budeme muset říci pravdu. A myslíš, že nám to pomůže? Je to policista, pravda je obvykle zmaté. Málo kdy ji slyší. Když se Mikuláš přibližoval, pozoroval ho obrovský trollý seržant zcela stejně. To byl správný policejní pohled. Nic neprozrazoval. Říkal: Já tě vidím a teď jenom čekám, abych zjistil, jakou špatnost se chystáš udělat. Dobré ráno, seržante, začal Mikuláš. Troll krátce kývil hlavou a tím naznačil, že je ochoten připustit na základě všeobecně známých údajů, že je ráno, které by mohlo být za jistých okolností některými lidmi dokonce považováno za dobré. Potřebuje nutně mluvit s velitelem Elániem. Ale skutečně. Skutečně. A potřebuje on naléhavě hovořit s vámi. Trol se naklonil blíže. Vy jste pan ze slova, že? Ano, pracuji pro kometu. Tak to nečtu. Vážně ne? Přineseme vám vydání s výjimečně velkým písmem. To byl opravdu vtípek k popukání. Háček je v tom, že si sice můžete myslet, že jsem přihlouplý, ale pořád jsem ten, kdo řekne, že zůstanete venku. Takže, co to ten upír těla? Fitržte v tesinku, zvolal oto. Vůž. Hirkut, krucifix, nad nadmohl a chmajmál. Naváška pozoroval, jak se o to koulí podláždění skočičí, hlav a ječí. A co mělo být tohle? No, on právě udělal obrázek, na němž budete vy, jak mě nechcete pustit do paláce, vysvětloval mu Mikuláš. Naváška, přestože se narodil vysoko nad liní věčného sněhu a ledu, kde si na neznámé hoře, Trol, který do svých pěti let neviděl jediného člověka, však teď byl policistou do morku svých kamenných kostí a do špiček drsných popukaných prstů a podle toho také zareagoval. To nesmí! Mikuláš vytáhl svůj zápisník a připravil si pero. A mohl byste laskavě sdělit našim čtenářům, ale přesně, prosím, proč ne? zeptal se konverzačním tónem. Navážka se rozhlédl kolem. Bylo vidět, že mírně znervózněl. E, kde jsou? Ne, víte, chtěl jsem říci, že si to, co řeknete, zapíšu. V Navážkovi se znovu ozvali základní instinkty policisty. To nesmíte. Pak se jistě budu moci zapsat, proč si nesmím nic zapsat, usmál se na něj zářivě Mikuláš. Navážka zvedl ruku a pohnul malou páčkou na boku své helmy. Sotva slyšitelný bzukot znatelně zesílil. Trol nosil helmici, v níž byl vmontován větrák poháněný hodinovým perem. Ten měl a také ochlazoval jeho silikonový mozek pokaždé, když se začal přehřívat, což ohrožovalo jeho výkonnost. Jak se zdálo, právě teď potřeboval chladnější hlavu. Aha, to bude nějaká politika, co? No, možná, omlouvám se. O to se namáhavě zvedl na nohy a začal se znovu zabývat ikonografem. Navážka se konečně rozhodl. Kývl na dalšího policistu. Cviklé, Odveďte tyhle dva k panu Elaniovi. A dejte pozor, aby nespadli z nějakých schodů, nebo aby se jim nestalo něco takového. Pan Elánius, pomyslel se Mikuláš, když rychlým krokem následovali policistu. Všichni muži hlídky mu tak říkali. Ten muž nebyl jen velitelem hlídky, ale byl i rytířem, později povýšeným do šlechtického stavu s titulem B. vody. Přiženil se do jedné z nejbohatších rodin města, dáli se jedna žena nazývat rodinou, ale oni mu říkali pan. A bylo to skutečné pan, slovo plné významu. Ne takové to pan, jaké užíváte, když chcete říct obyčejné věci jako... Teď, pane, opatrně odložte ten samostříl a s rukama nad hlavou se pomalu otočte. Mikuláš přemýšlel o tom, proč. Mikuláše nevychovali fůctě k hlídce. Členové hlídky nebyli lidé jeho druhu. Všeobecně se připouštělo, že jsou užiteční jako pastevečtí psy, protože bylo jasné, že někdo musí držet lidi v pořádku a na úzdě nebesa vědí, že ano, ale jen blázen by byl nechal svého hlídacího psa spát v obývacím pokoji. Hlídka, řečeno jinými slovy, byla na neštěstí nezbytná podskupina drobných kriminálníčků, navíc patřící do té části populace, již Lord ze slova neformálně definoval jako všechny, kdo mají méně než tisíc dolarů ročně. Mikulášova rodina a každý, s kým se stýkala, také nosili v hlavě mentální mapu města, na níž byly vyznačeny části, kde žili výjimeční a zasloužili občané a jiné, kde žili kriminálníci. Dopadlo to na ně jako šok, ne, opravil se jako urážka, když zjistili, že Elánius pracuje s jinou mapou města. Očividně svým mužům dal pokyn, aby užívali hlavní vchod, kdykoliv vcházeli do některé budovy, a to i za denního světla, kdy selský rozum podobným lidem radil, aby šli vchodem zadním jako všechen obslužný personál. Lidé té třídy, z níž Mikuláš pocházel, považovali spravedlnost za stejné zboží jako uhlí nebo brambory. Objednali jste si ji, když jste ji potřebovali. Ten člověk prostě neměl ani představu, co a jak. To, že ho lord veterinary povýšil do šlechtického stavu a udělil mu titul vody, jen dokazovalo, že Patrici zdaleka není mož na svém místě. Proto měl Mikuláš poměrně silné sklony s Elániem sympatizovat už jen kvůli lidem, z nich si udělal nepřátele, ale všechno, co o něm zatím zjistil, by se nějakým způsobem dalo spojit se slovem špatný. Mož, o němž se špatně mluví, špatně vzdělaný mož, mož, který špatně ovládá svou žízeň. Cvikl se zastavil ve velké vstupní síně paláce. Nikam nechoďte a nic nedělejte, řekl. Půjdu a... Jenže Elánius už scházel dolů po širokém schodišti sledován obrovským mužem, v němž Mikuláš poznal kapitána Karotku. A taky špatně oblečený přidal v duchu na seznam Mikuláš. Ne, že by měl nějaké nekvalitní šaty. Jen to vypadalo, jako kdyby kolem sebe vytvářel stálé pole pomačkanosti. Ten muž by dokázal pomačkat i helmu. Cvykl je potkal na půli cesty. Chvilku se tlumeně dohadovali a z jejich rozhovoru vyletěla jen jediná srozumitelná slova vyslovená Elániovým hlasem – – Cože je? – pak velitel obrátil nelaskavý pohled k Mikulášovi. Jeho výraz říkal jasně. – Byl to mizerný den a teď si ještě přišel ty. Elánius sešel zbytek schodiště, došel k Mikulášovi a prohlédl si ho od hlavy k patě. – Co si to vlastně přejete? – zeptal se. – Rád bych se dozvěděl, co se to tady stalo, prosím, odpověděl Mikuláš. Proč? Protože to budou chtít vědět lidé. Ha, však oni si to rychle zjistí. Ale od koho, pane? Elánius obešel Mikuláše, jako kdyby si prohlížel nějakou podivnou novou věc. Vy jste kluk lorda ze slova, že? To je pravda, vaše milosti. Veliteli, to bude stačit. Opravil ho Elánius ostře. To vypíšete tu malou papírovou drbárnu, je to tak? Dalo by se to tak vyjádřit, sire. – Copak jste to provedl seržantu Naváškovi? – Jen jsem si zapsal, co mi řekl, pane. – Aha, vy jste na něj vytáhl pero, je to tak? – Pane? – Takže vy si zapisujete, co vám kdo řekl? – Co, co? – Něco takového může způsobit jenom nepříjemnosti. Elánius přestal Mikuláše obcházet. Ale to, že mu teď zíral do obličeje ze vzdálenosti několika centimetrů situaci, nijak nevylepšilo. Dnes jsme měli ošklivý den, řekl Elánius. A bude ještě mnohem horší. Proč bych s vámi měl mluvit a plítvat tak svým časem? No, jeden dobrý důvod bych vám říci mohl, podíval se Mikuláš Elániovi do očí. Tak do toho. Měl byste se mnou promluvit, pane, abych si to mohl napsat? Přesně ta slova, která řeknete, pane, tady na papír. Znáte mě, takže kdybych tam napsal něco jiného, víte, kde mě hledat? No a? Vy mi říkáte, že když udělám, co po mně chcete, můžete si dělat, co chcete. Já říkám, pane, že lež dokáže oběhnout svět dříve, než se pravda stačí obout boty. Ha, to jste si právě vymyslel? Ne, pane, ale víte, že je to pravda. Elánius natáhl kouř ze svého doutníku. A ukážete mi, co jste napsal? Jistě, zajistím, abyste dostal první z výtisku zítřejšího vydání. Já myslel předtím, než to vytisknete, a vy to víte. Abych vám řekl pravdu, pane, tak si myslím, že bych to dělat neměl. Já jsem velitel Elánius z hlídky mládenče. Jistě, pane, ale já z hlídky nejsem. A myslím si, že to mluví v můj prospěch, i když na tam míním ještě dál pracovat. Elánius na něj upřel pohled, který byl o něco delší, než bývá zvykem. Pak poněkud odlišným tónem hlasu řekl. Dnes ráno, zhruba v sedm hodin, přilákal tří uklízeček z palácového personálu spolehlivých a poctivých žen, štěkot psa jeho lordstva. Pak zahlédli lorda Vetinariho. Ten jim řekl, tady Elánius nahlédl do svého zápisníku, zabil jsem ho, zabil jsem ho. Lituju toho. Na podlaze zahlédli něco, co vypadalo jako lidské tělo. Lord Vetinary držel v ruce nůž. Rozeběhli se dolů, aby někoho zavolali. Když se vrátili, zjistili, že jeho lordstvo zmizelo. Tělo patřilo panu Rufusi, vaš uzlovi vetinaryho osobnímu sekretáři. Byl bodnut a je teď ve vážném stavu. Když byly prohledány všechny budovy, byl lord veterinary nalezen ve stájích. Ležel v bezvědomí na zemi. Vedle stál osedlaný kůň. V sedlových brašnách bylo 70 tisíc dolarů. A kapitáne, to celé je nějaká strašná hloupost. Já vím, pane, přikývl Karotka. Jenže, taková jsou fakta? Jenže, to nejsou ta správná fakta. Jsou to hloupá fakta. Já vím, pane, nedokážu si představit jeho lordstvo, jak se pokouší někoho zabít. Zbláznil jste se, zamračil se Elánius. Já si ho nedokážu představit, jak říká, promiňte. Elánius se otočil a podíval se na Mikuláše, jako kdyby ho zaskočilo, že ho tady ještě vidí. No, co je? Proč bylo jeho lordstvo v bezvědomí, pane? Elánius pokrčil rameny. Vypadalo to, jako kdyby se pokoušel nasednout na koně. Měl pochroumanou nohu. Možná mu vyklouzla noha ze třmenů. Já nevěřím svým uším, co to tady povídám. No, každopádně víc už vám neřeknu, rozumíte? Prosím, pane, byl bych rád, kdybyste dovolil, abychom si udělali vaši ikonografii, naléhal Mikuláš. A proč? Mikulášovi myšlenky se teď pohybovaly jako blesk. Ujistím občany, že na případu pracujete osobně veliteli. Náš ikonograf je tady dole. Oto! Dobří, pohové, zatracený upír, začal Elánius. Je nositelem černé stuhy, pane, zašeptal mu karotka. Elánius obrátil oči v sloup. Dobrý rano, pozdravil oto. Nechýpejte se, prosím, jste teď krásně nasficený a světlo a stín jsou skvěle rozčeleny. Zkušeným kopnutím rozhodil nohy trojnožky, nahlédl do ikonografu a pozvedl klícku se salamandrem. Potífejte se na mě, prosím, cvak. Vhůž, och, to pertel. Prach se snesl k zemi. V šedém obláčku se k zemi spirálou snášel i kus černé stohy. Nastal okamžik šokovaného ticha. Pak se ozval Elánius. Co se to tady k čertu vlastně stalo? Příliš silná dávka světla, uvažoval nahlas Mikuláš. Sehnul se k zemi a roztřesenou rukou zvedl malý obdélník tuhého papíru, jenž vyčníval z šedého kužele popele který byl vším, co zbylo tak náhle a tragicky zesnulém o tu Neděste se, četl, nositele této karty potkala menší nehoda. Budete potřebovat kapku krve jakéhokoliv druhu, lopatku na smetí a smetáček. No, kuchyně tím směrem, řekl Elanius. Smečte si ho, nestojím o to, aby ho mi muži roznesli na podrážkách po celém tom zatraceném paláci. Ještě jednu věc, pane. Mám tam napsat, aby každý, kdo viděl něco podezřelého, přišel za vámi? Zeptal se Mikuláš. No v tomhle městě? To by jsme potřebovali celou hlídku k tomu, aby udržovala pořádek ve frontě. Jen si dobře rozmyslete, co do těch novin napíšete. Oba policisté odešli. Když kolem Mikuláše procházel Karotka, usmál se. Mikuláš se v následujících chvílích zaměstnával tím, že opatrně schrnul s pomocí dvou listů ze svého zápisníku Otu v popel a uložil ho do sáčku, v němž měl upír uloženy drobné pomůcky. Pak mu najednou došlo, že je sám, o tu samozřejmě v tom okamžiku nemohl počítat, v paláci a má k tomu od Elánia povolení, pokud si samozřejmě větu kuchyně tím směrem chcete tímto způsobem vysvětlovat. A Mikuláš byl se slovy moc dobrý. Mluvil vždycky pravdu. Jenže nelhat a být poctivý, to někdy není totéž. Zvedl sáček a došel k zadním schodům. Našel kuchyň, odkud se ozýval zvuk hlasů. Služebnictvo se bezcílně pohybovalo sem a tam se zmatenými výrazy lidí, kteří nemají co na práci, ale pořád ještě jsou placeni za to, aby to dělali. Mikuláš se opatrně přesunul k panské, která vzlikla do nepříliš čistého kapesníku. Promiňte, slečno, ale nemohla byste mi opatřit kapku krve. No jo, asi to zrovna není ta nejvhodnější chvíle, dodal nervózně, když se dívka dala s je na útěk. No, tak copak jste to řekl, naší René? Zeptal se zavalitý muž a položil na stůl před Mikuláše plato plné horkých placek. Vy jste pekař? zeptal se Mikuláš. Muž se na něj podíval. Jak to vypadá? Já vidím, jak to vypadá, zamračil se Mikuláš. Muž se na něj podíval znovu, ale tentokrát byla v jeho pohledu jistá dávka respektu. Ale pořád jsem ještě nedostal odpověď na svou otázku. No, s chodou okolností jsem řezník. Odpověděl muž. Dobrá práce. Pekař leží je nemocný. A kdo jste vlastně vy? Poslal mě sem velitel Elanius, řekl Mikuláš. Byl až překvapen, jak snadno se pravda změnila v něco, co nemělo daleko ke lži, a to jen díky správně voleným slovům. Otevřel svůj zápisník. Jsem z komety. Viděl jste? Co z těch novin? Ožil řezník. Přesně tak. – Viděl jste? Ha, – Haha, tak teda, abyste věděl, s tou zimou jste dokonale mimo mísu. Měl jste říct, že to bylo v roce mravence, to byla ta nejhorší. No proč se člověka nezeptáte? Byl bych vám to všecko vysvětlil. A vy jste? No, – klenovník a syn, star 39 let, ovarová 11, dodavatelé nejlepšího kočičího a psího masa, urozeným zákazníkům na objednávku až do domu. A proč si to nepíšete? Lord veterinary jí psí a kočičí maso? O, podle toho, co slýchám, tak jeho lordstvo jí vůbec velmi málo. Ne, já dodávám jeho psu. Nejjemnější zboží. Prvotřídní. U nás v Hovarové 11 prodáváme opravdu jen to nejlepší. Otevřeno denně o 6 ráno do půl. Takže pro jeho psa? Tak to je něco jiného. Pokyvoval Mikuláš. Ehem rozhlédl se po okolních přítomných. Někteří z těch lidí by mu mohli povědět věci a on se zatím baví s obchodníkem, který prodává žrádlo pro psy. Nicméně, mohl byste mi dát malý kousek masa? A to taky napíšete na ten papír? Jistě, tak trochu jistým způsobem. Mikuláš si našel v jedné z vedlejších místností mimo všeobecný zmatek a vzrušení Tichý výklenek a neohrabaně vymáčkl z masa kapku krve, již nechal skanout na malou šedou hromádku. Prach se zvedl do vzduchu v podobě hřibovitého mraku, pak se změnil na neprůsvětný zhluk barevných skvrn a stal se otou šreklichem. Co se stalo? Začal Otto. Aha, myslím, že se ti obrázek podařil, ručil Mikuláš. Hmm, poslyš, tvůj kabát. Část rukávu u Pírova kabátu měla teď barvu a strukturu koberce, kterým byla pokryta podlaha v hale a dosti nenápaditý červeno-modrý vzorek. Až se mi tam přimíchal prách z koberce, zamračil se o to. Jen se nepláš, to se mi stává furt, očichal se rukáv. Nejjemnější stejk, děkuji ti. Bylo to krmení pro psi, odpověděl Mikuláš pravdomluvný. Psiš rádlo? Jo, zbal si svoje nádobíčko a pojď za mnou. Psiš hradlo? Sám si řekl, že je to nejjemnější byvtek. Lord Vetinary je ke svému psu opravdu velmi laskavý. Podívej, mě se nestěžuj. Jestli se ti tyhle věci stávají častěji, pak bys u sebe měl nosit lahvičku poslední záchrany s nějakou krví. Jinak lidé mohou udělat jen to, co v té chvíli mohou. No jo, tak jo, a prima, čekuju ti, mumlal upír, který Mikulášovi poklusával v patách. Psi šrádlo, psí šrádlo, och Ježišku, a kam to vlastně teď těme? Do oválné kanceláře, abychom se podívali na místo, kde k útoku došlo. Doufám jenom, že oválnou kancelář nehlídá někdo chytrý. Nátropíme si tím hezky traple. Proč myslíš, vrtěl hlavou Mikuláš. On sám si sice myslel to tež, ale proč vlastně? Palác více méně patřil městu. Hlídce by se asi nelíbilo, kdyby ho tam viděla chodit sem a tam, ale Mikuláš cítil v kostech, že město by nemohlo žít za podmínek, za nichž by se to hlídce líbilo. Hlídka by se byla nejspíše přála, aby všichni trávili život doma s rukama na stolní desce, kde by je každý snadno viděl. Dveře oválné kanceláře byly otevřené. A hlídalí, pokud se dá něco takového říci o činnosti, při níž se policista opírá zády o jednu stěnu a nepřítomně zírá na stěnu druhou, desátní knoblhoch. Kouřil neobyčejně páchnoucí cigaretu. Aha, tak to je přesně ten muž, kterého jsem hledal, zvolal Mikuláš ze slova. Nelhal, no by, to bylo lepší, než doufal. Cigareta zmizela jako kouzlem. Já? Zasýpal podezřívavě noby a z uší se mu kudrnatěli obláčky dýmu. Jistě, mluvil jsem s velitelem Elániem a teď bych rád viděl místo, kde byl ten zločin spáchán. Mikuláš do té věty vkládal velké naděje. Zdálo se, že obsahuje slova a dovolil mi, aniž by tomu tak ve skutečnosti bylo. Desátník Noblhoch se zatvářil nejistě, ale pak si všiml zápisníku. A o ty, mezi rty se mu znovu objevila cigareta. Mhle, má to bych má hodou z novin? Uhadl jste, přikývil Mikuláš. Myslel jsem si, že by lidi mohlo zajímat, jak naše šťastná hlídka vstupuje do akce v takové době, jako je tahle. Kožnatý hrudník desátníka Noblhocha se očividně nadmul. V desátných náblhách, pane, pravděpodobně 34 let. V uniformě pravděpodobně od jako deseti let. Policestva, talem i doši. Mikuláš si pomyslel, že by udělalo dobrý dojem, kdyby se něco zapsal. Pravděpodobně 34? Vaše máma nikdo neměla hlavu na čísla, pane. V bakových se nikde moc nevšímala. Hmm, Mikuláš si desátníka pozorněji prohlédl. Musel předpokládat, že se jedná o člověka, protože tvor před ním měl zhruba ten správný tvar, uměl mluvit a nebyl porostlý srstí. Takže tělem i duší a. slyšel sám sebe. Gan kalem a duší, pane! Odpověděl desátník noblho k žoviálně. Gan kalem a duší! A vy jste byl na místě zločinu první desátníků? Má pane, byl poslední. A vaše důležitá povinnost je zastavit každého, kdo by chtěl projít tůhle kema dveřma, pane. Odpověděl desátník Noblhoch a pokoušel se přečíst Mikulášovi zápisky vzhůru nohama. Je Noblhoch na začátku, pane, nezhá. Jde neuvěřitelné, jak často se to lidé Co to dělá s tou Musí udělat obrázek ank Morporského nejstatečnějšího policisty, odpověděl Mikuláš a takticky se posunul o další kus ke dveřím. To byla samozřejmě lež, ale Mikuláš si pomyslel, že je to lež tak očividná, že se to jistě nepočítá. Bylo to, jako kdyby někdo tvrdil, že je nebe zelené. Ale to už se desátník Noblhoch díky nadlehčovací síle píchy a sebeuspokojení téměř vznášel ve vzduchu. Mohl bych pak bastat jeden výtisk pro naši mámu? Úsmív, prosím, řekl o to. Ale já se usmívám. V tom případě... Přestaňte, buda cvak v hůž. A ješ, Marti, dobr se z toho pusit. si. upír je vždycky středem pozornosti. Mikuláš vklouzl do oválné kanceláře.